2026-та няма да е просто още една туристическа година. Министерството на туризма я обяви за година на културно-историческия туризъм и заложи сериозно на събитията, фестивали, оперни тематични турове, музика, история, преживявания, които да извадят България от клишето Морейски. Но как това се превръща в реални пътувания, работещи продукти и по-дълъг сезон? Готов ли е браншът? Какво печелят туристите? За това ще говорим с Даниела Стоева от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции. Добър ден! Добър ден! Добър ден и на репортерката ни Мила Младенова, която следи за вас всичко в сферата туризъм. Добър ден! Добър ден, Мила! А, госпожа Стоева... Как гледате на този избор на Министерството на туризма и виждате ли реални действия, след като новината беше обявена през ноември миналата година? Ами вижте, много добре казахте, Фенонс, че културният туризъм винаги е бил а, така, в сянката на основните два сегмента морски и ски туризъм. И сега за първ път се набляга на това изрично в годишната програма за национална туристическа реклама, което е абсолютно похвално и разбира се, че подкрепям акцента да бъде върху културния туризъм, но а, това трябва да стане на основата на някакво качествено и количествено знание, което ни липсва. А за да знаем откъде тръгваме, каква е целта и след това да се търси резултатност, а не просто да се, това да бъде един лозунг, да, това е годината на културния туризъм и какво от това след това. А, за съжаление, в аналитичните документи, които бяха представени и на Националния съвет по туризъм, а, липсват каквито идеи анализи на този сегмент. Представен беше само продуктов анализ на морски и зименски туризъм. Т.е. отново няма, а, нямаме основа за метрика и в този смисъл съм леко скептично настроена как ще се приоритизира нещо без да е ясна програмата и без да са ясни точните стъпки. Но в интерес на истината това е тема от много години, това не е нещо което сега се случва и на всички конференции свързани с културен туризъм говорим, че е крайно време да се създаде наистина методология за измерване на така наречения културен туризъм и Националния статистически институт да започне да събира данните защото изпросто око е видно, че приносът на този туристически сегмент е в пъти по-голям по-важен и за мен и по устойчив от всички останали форми Казвате, че е важно нещата да не остават само лозунг на хартия а, и че трябва да има методология, метрика, да се а, анализират данни и преди това те трябва да бъдат събрани. Но а, казвате и нещо друго, че темата за събитийния туризъм и културно-историческия туризъм отдавна е на масата, така както отдавна е на масата и готовността а, и влизането на България в еврозоната, но чисто исторически моментът с Еврото, новият момент с Еврото и туризма а, е нещото, което ще е наистина ново 2026 и този момент Евро, сега ми се иска а, да обсъдим а, и в рамките на тази новообявена а, готовност на Министерството на туризма, годината да е под знака на събитийния туризъм. Сега служител на офиса на един от големите туроператори постави в Бургас табелка с надпис в този офис Еврото се против волята на служителите. Това породи незабавна реакция на агенцията. А, потърсих а, господин Байко Байков, управителят на Бохемия и получих следният отговор, потърсихме го с покана, да го включим в този разговор за годината на туризма, обаче в България. Отговорът ще цитирам буквално, а, получих го преди секунди. Писмен. Uh, уважаеми дами и господа, явно не съм единствения човек, който го е търсил за включване. Благодарим ви за проявения интерес към uh, нашата компания. В конкретния случай става дума за въпрос, който се разглежда и решава по законно установен ред. Този въпрос не е оказал и не оказва влияние върху оперативната дейност на компанията и прякото обслужване на нашите клиенти. Смятаме, че темата на не представлява обществен въпрос, изискващ публичен дебат в национален ефир, поради което на този етап няма да участваме в студийно или ефирно обсъждане, компанията ни не участва в политически дебати и остава фокусирана върху туристическите си услуги. Оставаме на разположение за комуникация по въпроси, свързани с основната дайност на компанията и туристическия сектор, с уважение Байко Байков, доктор по география, управител на съответната а, туристическа агенция. За това пък ще ви предложим първата реакция на господин Байков от неговия профил, т.е. от профила на туристическата агенция в Фейсбук, където ще чуем и гласа му, а след това ще се върнем към нашия разговор. Здравейте! Казвам се Байко Байков, аз съм управител на Бохемия. Искам да поздравя всички българи с приемането ни в Еврозоната. С удоволствие приемаме този очакван акт от страна на туристическия бизнес, тъй като ние всички очаквахме с нетърпение от много години това да се случи. Но като агенция с много офиси, и много служители, бяхме неприятно изненадани от наша колежка в Бургас, която се опита с така своето емоционално състояние да обиви своята позиция против еврото. И в тази връзка излизам с едно контрапредложение към всички наши клиенти в Бургас. Възползвайте се от една специална отсъпка на Бохемия от 1 февруари до края на месец февруари всеки ще получи 10% отстъпка, ако плати кеш в евро, нашата нова валута, за своето пътешествие с Бохемия. Госпожо Стоева, връщаме се към разговора с Даниела Стоева от Асоциацията на българските туроператори и туристически агент. Всъщност, темата с еврото също беше един културен спор. А, а, а така, ето Мила, припомня това нещо. А пък аз се питам, асоциация като вашата или асоциации като вашата, винаги знам, че има повече от, повече от е, едно сдружение, а, според вас трябва ли да имат, как да кажа, становище по ето този исторически момент, влизането на България в еврозоната и изобщо от към тази камбанария на туристическия бизнес, как изглежда а, сега, влизането а, в ни в еврозоната? Да Нашата асоциация, както и, и останалите, разбира се, многократно в, в, през тази година, която мога да е нарека финална а, по процеса на влизане в еврозоната, сме давали а, и публични изявления в а, подкрепа а, на влизането на България в еврозоната. А, това е една дългогодишна стратегическа цел на държавата и от самото начало туристическия сектор. Последователно застава зад нея. Това може да се види и в... А, даже е документирано в а, а, публикации. Това обаче не бива да се разглежда като някаква панацея. Тук в последните няколко дни слушам такива нали че едва ли не а, влизането в еврозоната а, е почти единствената реклама на България. А, тя няма автоматично да реши всички наши структурни проблеми, както в туризма, така и в економиката като цяло. По-скоро, присъединяването към еврозоната представлява, от моя гледна точка, едно разширяване на хоризонта на възможностите. А, в а, рамката, в която България може да развива своят потенциал, на съвсем друго ниво, много по-устойчиво, много по-конкурентно и а, с а, своите предимства. А, България става част от зоната, на която се гледа с повече доверие. Това е факт. Освен това, предпостави повече удобство и сигурност за туристите. Особено от европейските пазари. Но и за далечните пазари също се отнася това. А, тъй като туристите, които обичайно идват да посетят няколко държави, а, Колкото по-малко различни валути а, са им необходими, толкова по-лесно ще бъде за тях. Дока... А, Докато така че сме на темата, този смисъл, се... Еврозоната, както казах, не е крайна цел, тя е инструмент и реалните ползи за туризма ще зависят наистина от нашите способности на страната ни това да бъде надградено. Да го използваме това и да го надградим с по-добро качество на услугите, най-вече с инвестиции в инфраструктура, защото това нещо ни липсва и това. Пряко рефлектира върху туристическия продукт и също така развитието на човешкия капитал. А, всичко това а, трябва да бъде използвано по максимално а, правилния начин. И тогава ще получим нужните ефекти. Докато сме все още на темата пари, какво разчитате в програмата за национална туристическа реклама на страната по отношение на културния туризъм през тази година? И след колко време и какъв ефект би дала тази реклама, която се разширява през тази година? А да вижте, аз както казах и в началото, реално погледнато това, този акцент съществува в програмата и то е така на видно място, но в самата програма няма много конкретика по отношение на а, активностите и самите кампании, които ще се предприемат. А, какво бих очаквала аз като бизнес, който а, се занимава именно с културен туризъм? И трябва да ви кажа, да се върна още малко назад, културният туризъм всъщност не е нещо ново. Ние го разглеждаме едва ли не като някакво новооткритие. Не културен туризъм България прави от силно от 40 години. Най-малкото нашата компания от 30 години го практикува. А, но аз бих искала ам, да се излезе от клишето музеи-паметници да се покаже българската култура като преживяване и да се извади на преден план това, което ни прави по-интересни. Това е много важно, да си намерим точно ам, а, това, което ни отличава от другите. В тази връзка а... какви продукти ще се развиват най-добре и в какви комбинации? А, продуктите, трябва да, да уточним, това е много бих искал и Министерство на туризма, това да го запомни. Продуктите се правят от а, туристическия бизнес, от туроператорите най-вече и от останалите участници по веригата на услугите в туризма. А, това, което а, Министерство на туризма трябва да прави в рамките на програмата си за маркетинг, е да а, ги прави видими пред света. Така че аз Бих се радвала, ако се създадат кратки видеа, 30-60 секундни, които да, да, да, бъдат, да представят едно преживяване, не просто и въртящи се кадри. Примерно един ден с, да кажем, занаячи археолог или гайдар. Ето, българската гайда влезе в списъка на защитеното нематериално-културно наследство на ЮНЕСКО, точно преди празниците. Това в момента трябва да се използва максимално като представене. А, също така или примерно тема история, скусия, ромат да се представи българската кулинария. А, но ключовото тук наистина е да се включват реални хора, да се, да, да се представят автентични места, да не бъде суховат пред, а, представен материала. И това нещо трябва да се разпространява в социалните мрежи. По всичките наши целеви пазари. А, а, а да попитам, една мета, да... В това отношение искам да обърна внимание, че всъщност Министерство на туризма има много добър инструмент вече и това беше въведено още по времето на кабинета на Денков от Министерство на туризма. А, то да може да управлява а, директно такива платени кампании в социалните мрежи, без да се минава през процедура на обществени поръчки. Защото това преди изключително много затрудняваше и всъщност не даваше възможност да се правят гъвкави кампании. Така че инструмента го имат, трябва да го използват максимално. А да попитам, има ли сезонни графици или календари за събития, които да подпомагат продажбите и планирането за 2026 година? Т.е. наистина някой да може да види кога, какви, какви неща се случват а, от гледна точка наистина на преживяването или съпреживяването на... А, Стари български ритуали или а, включително кукерски празници, празник на розата, това да е видимо за хората отвън, които ето сега и с еврото могат да си кажат ми защо да не опитаме България. Много добър въпрос. Това се явява нещо като мисия невъзможна в българската култура и българския туризъм, защото за мен това засяга двете институции, както Министерство на туризма, така и Министерство на културата. А през годините винаги са съществували така наречените културни календари. А, или събитийни, а, като те са една много странна статична форма а, с а, събития, които са посочени в някакви много широки периоди. Прето да кажем, месец май ще се случи, еди какво си, без конкретика, без дати, но малко са събитията и културни, а, културните. Някой от тях събития, дори са проведени еднократно. Uh, да. да. Uh, и всъщност uh, сега знам, че Министерството на туризма прави пореден опит да се стави такъв календар uh, ние също сме правили такъв опит още през 2021 година това нещо да се направи като отделна секция на портала туристическия портал на България Визит България uh, с, с, пряк, uh, с пряко предаване към съответните културни оператори, за да може и да се закупуват директно и билети, като се види. А, но тук, е, а, тук трябва да се работи много съвместно, заедно с самите културни оператори. Тези, които са инициаторите, организаторите на културни събития, също трябва да търсят да бъдат проактивни и да си подават там, където трябва да подават. Може би не е ясно, къде трябва да се подават, така че това трябва да се уточни своите събития, за да могат да бъдат те включени в календара. Още повече, че говорим за една много бурно развиваща се сфера, като нови фестивали, музикални фестивали, специфични жанрова. Някой може да иска джаз под някакви звезди, друг да иска хип-хоп на морския бряг. Тоест има огромно количество ентусиазъм в а, тази сфера, който Тра... на практика да. остава невидим като туристически продукт. А... Така е. Особено последната една година се забелязва наистина бум на, на фестивалите и този тип културни събития, особено от музикалните културни събития. Една част от тях, които може би са по- добре ориентирани, а, са видими и съответно Министерствата, както на туризма, така и на културата ги подкрепят. А, друга част, за съжаление, не са. А, сега, може би, това се дължи и на някакви субективни фактори. Но, но, но трябва. Просто тук трябва всички да работят заедно. Аз смятам, че това е големия проблем и затова за толкова години не може да се състави наистина работещ такъв календар. А, защо искам да работи на парче? Да. Аз искам да попитам и за още една новост, която очакваме да видим. Това е вкарването на нови железопътни оператори. Как ще повлияе това върху пътуването с ретроподвижен железопътен състав? Много интересен въпрос. Ам, сега специално за пътуването за така наречените атракционни пътувания. На този етап не, не мисля, не виждам как би могло да повлияе, тъй като а, самия подвижен състав е собственост на ББД. А, така че не знам, БДЖ, освен ако въведе някаква нова практика, то сега не е съществувала такава, а, той да бъде нееман да, да не от а, частния железопътен оператор, който вече да си организира цялото пътуване за собствена сметка. Малко ми се вижда, честно казано, това няма как да се случи. А не мисля, че ще има интерес от страна на частните железопътни оператори. Имайте предвид, че а, железопътният транспорт не е удоволствие. Нищо, че цената му у нас на билетчето е ефтина. Това е една много, много сложна а, структура, а, много тежка структура и ако искаме а, да се развиват по-добре тези ретропътувания с влак в България, които имат огромен потенциал, който се похаби през последните години, буквално. А, тогава трябва да има отделна компания за това всъщност да, да. това може би е отдален разговор, защото има много похабени неща, когато говорим за железопътен транспорт и релси а, за жалост, не използвани до край в а, а, българското мислене. Много ви благодаря. Но, но да ви кажа само, че ние в крайна сметка като компания предлагаме железопътни пътувания в България и по редовните линии, колкото и странно да звучи това. А не защо, може би екзотика, да. От нашите туристи Вай, в политиките ни за устойчивост също е влязло и и всъщност те се определят като нещо, което е... Едно приключение, така се определят, О, да. мило О, да. <сък> Така е, едно приключение, но така или иначе, голямата тема туризъм остава важна, а пък 2026 като обещание България да се продава не само като дестинация а като преживяване е нещо много добро. Въпросът е кой може да го разкаже убедително и на време. Даниела Стоева от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции. Благодаря и на репортерката ни Мила Младенова.